Evo, braći i sestre, u riječima apostole Pavela, kojima nas je jutros i pozdravio, i obradovao, ali i silno ukrijepio. Utvrđujući našu vjeru da se držimo ovoga puta,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 da bi smo ovo vrijeme iskoristili na najbolji mogući način, je ono izmiče, prolazi, ustupajući mjesto neminovnoj vječnosti. I zato smo mudro postupili, a crkvom naučeni, a u crkvi uvijek pastirima,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 on odmah umira. Jedina mogućnost da vaskrsna jeste da mu se sjećanje obnovi i kroz sjećanje pamćenje sve to život vrati. I zato smo mudro postupili i apostol Pavle poručuje ne bojite se, ne sumnjajte, da ovo što činite dobro. Zna apostol da će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 Međutim, pošto smo mi još uvijek u borbi za sticanje tih vrlina, vjerujemo da dobar dio nas, daj Bože, da smo svi na tom putu, da stičemo svete Kristove Hristove vrline, osobine Božije. Trebajte kako da se potrudimo. I najbolje bi bilo da naše hramove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 Došli smo ovdje, braće i sestre, kao rasvabljeni. Kao što smo u ovom Svetom Evanđelju čitali, svi smo mi rasvabljeni. Među nama rasvabljenima najjačiji su oni koji su te rasvabljenosti svjesni i svjesniji. A oni koji sebe drže za dobre, pravedne i zdrave.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 Ne to gledalo i ne u toj lažnoj svjetlosti, nego u svjetlosti istini, toj blagodatnoj, gdje se sve naše rane, sve naše bolesti, sve naše bolesne, bolesne misli, bolesna tijenja, bolesne želje i bolesna osjećanja vrlo jasno projavljuju. I čovjek normalan, čovjek vjerujući ne može,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 Помо je сад живот nijek ti o netvarnom svetvoštu da se naпаja iz nertnih isttočnika, nego je poževio i sebe da iznjedri живот. i jevo kako mu je биo. Pretvoril se u smrt, u там, ула, u обманu, у тугу, у depresiju, u шizoфfleniju, у психoзу, у насilje, у грудdu, развраtu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 Grad prosvećeni, grad spaseni, grad vječno živi. Zato budimo hrabri, ne silazimo, ne raspitujmo se mnogo, ne sumnjajmo, nego ime Božje prizivajmo i svetu trojicu proslavljajmo. I danas, i sutra, i u vjekove, vjekova. Aminu. i живот Boži i, Boži, i mudrost Božija i istina Božija i majka Božija i sveti angeli Boži angeli i sveti ljudi Boži ljudi, svi su sa nama i onda je braćo i se nama dobro u srcu onda i stradanje može lakše da se nosi i bolest koja predstavlja sobom vrsni krst i patnje koje donosi duh vremena i neprijatelji, vidljivi i nevidljivi. Sve je lako nositi čoveku koji je sa Bogom u zajednici. A ovo pokloničko putovanje koje ste vi evo finno organizovali, on upravo tome vodi i to ima i za uzrok i kao svoj besmrtni cilj. Zato neka je blagosloven gospod koji vas je nadahnu, a neka gospodu tvrdi i našeg oca nikogu koji vas je i pozvao ime crkve, i ovo stoji pred vama kao zakoniti svešteno služitelj otara Božih. I vidite sveštenicima vođeni, i to ovaj današnji dan potvrđuje, nebesa vam se otvaraju. Danas su mogli da vas vode i mnogi drugi, kao što nas obično vode. I u mnogim drugim agencijama, i u mnogim drugim aranžmamima mogli smo uzeti učešće, ali ova vrate se ne otvaraju. A kad nas crkva vodi i kad nas sveštenici vode, onda kako to izgleda, vidjeli ste i sami danas i vidjeli i ukusili. Zato ne bojte se, držite se crkve, držite se epi, epitrahilja i omofora naših episkopa i sveštenika i budite sigurni, crkva će vas uvijek prepoznati kao svoju djecu kao svoja čada i otvarati vam svoja majčinska njedra i uvijek vas vazdojiti njenim svetim i životvornim mlijekom i hraniti blagodatnim medom. Neka ovo putovanje pokloničko bude samo još koji metar, blagodatni duhovni metar, bliže Carstvu nebeskom, u kome više neće biti ni vremena, ni prostora, nego život vječni, blaženi i beskonačni koga, daj Bože, svi ovdje sabrani da se udostojimo i svi oni koji su života istinito željni, gladni i žedni. Oče, nikoga, bologodarimo na pažnje na povjerenju i što ste baš ovu našu svetinju odabrali da je ugostite i obogatite ovim divnim i sveštenim pa dobro došli danas i dobro dolazili i kad god poželite. Mi smo tu da vas sa radošću dočekamo. Neka je stava gospodu i majtici Bože što nas je prizvala, a vi ste naš podborički sabrat i sa i nikako to ne bi smjeli da zaboravimo i sa velikom radošću i ponosom to uvijek ističemo i uvijek se trudimo da ovu svetinju ne zaboravljamo, jer ova svetinja neće ni nas sigurno, zaboraviti. Sila Vaskarstvog krista na njoj se najbolje pokazala jer znaju ovi malo stariji kakva je ona bila prije 15-20 godina, a kakva je, evo danas, kada smo prilazili, to sam i prokomentarisao, kao da ulazimo i prilazimo nekom svetogorskom manastiru. Tu je sigurno i trud, veliki uložen i ljubav i vjera, ali prije svega, izna svega, ta sila Božja koja uvijek čini sve da uzraste Blagodaću Duha Svetoga koji i nas prije svega uzvodi u visinu rasta mjere Hristove na koju smo svi pozvani. Hvala na ljubavi, na gostoprinsku, hvala na ovoj tožestvenoj molitvi i službi, na ovoj trpezi gospodnjoj oko koje se sabiramo svake nedelje i svakog praznika a oko koje se trudimo i da započnemo i sa kojom započenjemo uvijek kada je to moguće i svako naše hodočasničko putovanje. Jer uvijek posle službe Božije, posle svetih darova i pričeše koje primamo, sve ostalo bude lako i blagosloveno. I gospod na sam rukovodi. Hvala vam još jednom. Hvala, brati, na divnom pojanju. A sad priđite svi da uzmete na forum ismo poz on ni dojeo u manasirsku bevrenici da se ukrepimo i poslužemo.